Oda în metru antic, de Mihai Eminescu Poezia maturității artistice de pline, a împlinirii perfecțiunii clasice în metru antic, Oda lui Mihai Eminescu a fost publicată în decembrie 1884, după ce parcursese un lung proces de gestație de aproape 10 ani, timp în care poetul a conceput 11 variante succesive. O primă versiune în metru antic este Oda pentru Napoleon, devenit în altă variantă, odă în metru antic, păstrând același motiv poetic al măririi ca simbol al originii geniului al prorocirii. În versiunile următoare se accentuează atitudinea lirică și se conturează stări tipice minesciene, voluptatea durerii, sentimentul prefacerii vieții în vis, poezia devenind o elegie de iubire. Magnificul vers, socotit cel mai impresionant stih scris vreodată în literatura română, nu credeam să învăț a muri vreodată, apare abia în a șaptea versiune a odei. De la prima variantă până la forma definitivă, poezia își schimbă tonalitatea de odă într-una de elegie erotică, păstrând numai cadrul de proporții titaniene și structura metrică a odei antice. Ca formă, poezia se modifică de la 13 strofe la 5 strofe, câte are creația definitivă, finalizată probabil în 1882-1883. În studiul Eminescu și clasicismul greco-latin, Dumitru Murărașu se referea la ucenicia la școala antică, pe care poetul a făcut-o prin traduceri și exerciții de versificație, peste care a suprapus propria experiență sufletească, devenind astfel un desăvârșit asimilator al tehnicii maestrului și odată cu originalitatea spirituală a lui Eminescu, triumfă în limba noastră și arta antică în una din formele cele mai pure. Titlul poeziei Titlul Oden metru antic definește specia literară cu adânci rădăcini în liric antichității, cum de altfel precizează și paranteza și care exprimă o atitudine de admirație față de natură, patrie sau de preamărire a unor fapte eroice. Oda eminesciană releva antiteza dintre sensul cuvântului și chinurile mistuitoare ale euului liric, provocate de revelația asupra celor două esențe existențiale. Iubirea și moartea, viziune filozofică materializată cu elemente romantice în substanță clasică. Imaginarul poetic Imaginarul poetic transfigurează realitatea concretă într-o viziune artistică specifică eminesciană, a cărei interpretare implică reflectarea sensibilă a iubirii și a morții prin funcția expresivă și estetică a cuvintelor și fonemelor. Tema poeziei. Tema poeziei este filozofică de factură romantică, ilustrând atitudinea superioară a eului poetic privind cunoașterea și mai ales autocunoașterea prin opoziția dintre atitudinea contemplativă a trecutului și prezentul mistuitor, construind imaginea sinelui liric, acel eu care a aflat că este în noi ceva mai adânc decât noi înșine, așadar eul care și-a găsit sinele, spunea Constantin Noica. În poezie se manifestă, prin urmare, lirismul subiectiv. Structura textului poetic, strofa întâi, Incipitul. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Este cu siguranță cel mai profund gând poetic din literatura noastră, sintetizând un întreg sistem filozofic prin care eu liric dezvăluie trecutul ca timp relativ, să învăț al tinereții sale, perioadă când se credea pururi tânări asemenea cosmosului. Atitudinea contemplativă a sinelui poetic se manifestă prin starea de visare, prin evadarea din realitatea concretă și izolarea de restul lumii, într-o solitudine ideală ce definește unicitatea geniului. Ochii mei nălțăm visător la steaua singurătății. Verbele din prima strofă, aflate la imperfect, nu credeam, nălțăm, proiectează acțiunea conjunctivului să într-un trecut relativ în care eu liric se imagina veșnic și aparținând cosmosului, stare dionisiacă, extatică, întreruptă cu brutalitate de infinitul, a muri cu valoare atemporală și esență semantică, definind un fenomen continu, implacabil pentru om. Strofa a doua Strofa a doua exprimă printr-un oximoron cu accente de elegie romantică suferința dureros de dulce a eului poetic provocată de apariția surprinzătoare a iubirii mistuitoare, deodată tu răsăriși în calemi, care trezește pentru prima oară voluptatea morții neîndurătoare. Situarea iubirii pe aceeași temă existențială cu moartea sugerează accederea în abisurile cunoașterii absolute, prin voluptatea suferinței care îmbăluie deopotrivă starea afectivă și destinul necruțător al condiției de muritor. Strofa a treia Strofa a treia exprimă patima devoratoare a eului liric pentru femeie, deși mitologia antică oferă exemple de chinuri fizice la care sunt supuși eroi legendari, Nexus și Hercul, din pricina intrigii unei femei. Legenda din mitologia greacă povestește cum Hercules, incitat de soția sa, Deianira, împotriva centaurului Nesus, îl ucide cu o săgeată otrăvită. Cu ultimele puteri, Nesus o sfătuiește pe Deianira să-și îmbrace soțul într-o cămașă muiată în sângele lui, care se dovedește înveninat și inflamabil, astfel că Hercule moare în chinuri cumplite. Încercând să-și coată cămașa de pe trup, o smulge odată cu carnea, suferința morții fiind cumplită. Romantic, sufletul eului liric este mistuit de patima erotică pe care o simte chinuitoare până în străfundurile sensibilității. Focul cel arde nu poate fi stins, cu toate apele mării. Strofa a patra. Pierzând singurătatea, s-a pierdut pe sine. Confesiunea atinge momentul culminant al suferinței, combustia erotică fiind la apogeul pătimirii în care poetul agonizează. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet. Pe al meu propriu rug, mă topesc în flăcări. Simbolul păsării Phoenix presupune speranța recâștigării unei vieți purificatoare prin ardere, adică prin iubire mistuitoare. Eu liric întrebându-se dacă ar mai fi posibilă o renaștere a sinelui, asemănătoare cu acea a miticei păsări: pot să mai reînviu luminos din el ca păsarea Phoenix? Strofa 5. Ultima strofă depășește forma elegiei, accentele filozofice ale rugăciunii de reintegrare a ființei, vino iar în sân, nepăsare tristă, aduc aminte omului de trecerea neființă. Condiția regăsirii propriei identități, atât de zbuciumată prin asaltul iubirii și percepția morții, se înscrie în zona cunoașterii și autocunoașterii prin redescoperirea atitudinii apolinice inițiale. Ca să pot muri liniștit pe mine, mie rădămă. Viața e o cale pentru cunoașterea de sine și e o permanentă învățare a morții, existența umană fiind condiționată de ideea că moare numai cel ce se știe pe sine, cum dezvăluie versul lui Nichita Stănescu în poezia A11 a 11-a Elegie. Poezia Oden metru Antic sintetizează filozofic marile probleme ale existenței umane, cunoașterea și autocunoașterea, dragostea, moartea, Relația cu universul, ciclul vieții fiind incomplet fără trăirea mistuitoare a iubirii, ca unică și inevitabilă cale de cunoaștere și mai ales de autocunoaștere. Limbajul și expresivitatea textului poetic Mihai Eminescu creează în poezia Oden metru Antic un limbaj artistic expresiv nu prin podoabe stilistice, ci prin valorificarea metaforică a limbii la nivel morfologic și sintactic. Verbele din prima strofă aflate la Imperfect nu credeam, nălțăm, proiectează acțiunea conjunctivului să învăț într-un trecut relativ în care eu, liric se simțea contopit cu cosmosul. Stare întreruptă cu brutalitate de infinitivul a muri cu valoare atemporală, definind un fenomen continu ce pândește omul. Trăirea clocotitoare și mistuitoarea sentimentului de iubire este de dată recentă, bruscă, surprinzătoare, fapt sugerat de perfectul simplu al verbelor răsăriși, băui și de repetarea pronumelui personal de persoana a doua singular, tu, care sugerează apariția femeii în viața euului liric. Când deodată tu răsăriși în calemi, suferință tu, dureros de dulce. Expresivitatea stilistică a strofei sporește emoția artistică a poeziei prin cele două construcții oximoronice, dureros de dulce și voluptatea morții, precum și prin adresarea directă ca marca a lirismului subiectiv manifestat în toată poezia. O inedită și surprinzătoare sugestie stilistică accentuează mistuitoarea combustie erotică, iar simetria ideatică se manifestă în strofele a treia și a patra, Primele două versuri din fiecare strofă exprimă suferința, iar al treilea cuprinde o afirmație. Focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. Și respectiv o interogație retorică. Pot să mai reîmbiu luminos din el ca pasărea Phoenix? Eminescu valorifică aici moartea eroilor mitici, Hercules și Nexus, pentru a sugera chinurile mistuitoare ale iubirii, cu intenția de a transmite cititorului o experiență sacră. În textul poetic se distingă relațiile de simetrie prin dispunerea armonioasă a conjuncției când, la începutul fiecărui vers, al strofei a treia, având un rol eufonic și accent ideatic. Ca elemente de compoziție, relațiile de simetrie sintactică de la începutul versurilor, de-al meu propriu vis și... Pe al meu propriu rug, amplifică torturanta combustie interioară, remarcabile în acest sens fiind și cuvintele din câmpul semantic al termenului metaforic foc. Ard, al stinge, mă topesc, flăcări. În ultima strofă, verbele se află la imperativ. Vino, redămă sugerând aspirația omului de geniu spre redobândirea identității sinelui spre o posibilă refacere a unității întregului eu, pierdut în tinerețe prin apariția tulburătoare a iubirii și pentru care este necesară o nepăsare tristă. În ultimele două strofe se remarcă adjectivele pronominale antepuse al meu vis, al meu rug. Versurile finale ale fiecarei strofe se disting fie printr-un singur cuvânt, fie printr-o sintagmă, Scrise cu majusculă, ce sintetizează ideatic viziunea eminesciană privind condiția omului în lume. Singurătății, neîndurătoare, apele mării, pasărea Phoenix, mie redămă. Lirismul subiectiv Lirismul subiectiv se definește prin mărcile lexicogramaticale ale euului liric, reprezentate de verbele și pronumele la persoana întâi singular. Credeam, sămbăți, nălțăm, băui, ard, nu pot, mă vaiet, mă topesc, mei, meu, pe mine, mie, evidențiind nota meditativă autorială. Adresarea directă accentuează subiectivismul poeziei prin verbul la persoana a doua singular, răsăriș, prin repetiția pronumelui la persoana a doua singular, tu, sugerând intimitatea euului liric cu sentimentul iubirii dureros de dulce. Oda Eminesceană este înrudită cu poezia lui Horațiu prin metrică și cu marile texte literare ale culturii universale, prin absența rimei și prin maxima concentrare a profundelor idei filozofice exprimate.